Kapittel 15 Og han fortsatte å bygge seg hus i Davidsbyen, og videre gjorde han i stand et sted for den sanne Guds ark og slå opp et telt for den. Det var den gang David sa, Ingen andre enn levittene må bære den sanne Guds ark, for det er dem Jehova er utvalgt til å bære Jehovas ark och gjøre tjeneste for ham til Så kalte David sammen hele Israel i Jerusalem for å føre Jehovas ark opp til den sted som han hade gjort i stand for den. O David gikk i gang med å samle Aarons sønner og levittene. Av Keats sønner, Uriel, den øverste, og hans brødre, 120. Av Meraris sønner, Asaya, den øverste, og hans brødre, 220. Av Gershoms sønner, Joel, den øverste, og hans brødre, 130. Av Elisafans sønner, Shemaya, den øverste, og hans brødre, 200. Av Hebrons sønner Eliel, den øverste, og hans brødre, åtti. Av Usiel sønner Aminadab, den øverste, og hans brødre, hundre og tolv. Dessuten tilkalte David prestene Sadok og Abiatar, og Levittene Uriel, Asaya og Joel, Shemaya og Eliel og Aminadab. Han sa så til dem, Der er overhodene for Levittenes fedre. Hellige dere, dere og deres brødre, og dere skal føre Jehovas, Israels Guds ark, opp til det stedet som jeg har gjort i til den. For dere ikke gjorde det første gang, brøt Jehova vår Gud igjennom mot oss, for vi søkte ham ikke i samsvar med skikken. Da helget prestene og levittene seg for å føre Jehovas, Israels Guds ark, opp. Så begynte levittene sønner å bære den sanne Gudsark, ark, slik som Moses hadde befalt ved Jehovas ord, på skuldrene, med stengene hvilene på seg. David sa nå til de øverste av levittene at de skulle stille opp sine brødre, sangerne, med instrumentene til ledsagelse av sang, strenginstrumenter og harper og cymbaler, og spille høyt for å la lyden av glede stige opp. Da stilte levittene opp Heman, Joel sønn, og hans brødre Asaf, Berekiah sønn, og av Merari sønner, deres brødre, Ethan, Kushaia sønn, og sammen med dem deres brødre i andre avdeling, Zakaria, Ben, O ja je asl og Shemiramot og jejel og yni, Eliab og Benaaya om Aeja om Matitja og Eliflehu, og Mikneja. og portvaktene obed edom og jejel. O sanggene heman asaf og etan med Kobusybalne for at de skulle spille højt. O Zakaria, og Asiel, og Shemiramot og jejel og Unni, og Eliab om Aeja og, og Benaaya med strengin instrumentmente stemt etter aamott, om atitja og ellerflehu og, eliflehu, og og Obed-edom og Jeiel og Asasha med harper stemt etter Sheminitt, for at de skulle tjene som dirigenter. Og Kenanya, den øverstavle vittne med hensyn til bæringen, han gann stukser når de gjaldt bæringen, for han var kyndig. Og arkens portvakter Berekia og Elkana, og prestene Shebania og Josafat og Netanel og Amasai och Zakaria og Benaya og Eliezer, som blåste høyt i trompetene framför den sanne Guds ark og arkens Obed-edom og Jehia. Og det ble David og Israels eldste, og førerne for tusen, som gikk av sted for å føre Jehovas paktsark opp fra obed hus med glede. Og det skjedde da den sanne Gud hjalp levittene mens de bar Jehovas paktsark, at de gikk i gang med å offre syv unge okser og syv værer. Og David var kledd i en ærmeløs overkledning av fin vevning, og like så alle levittene som bar arken, og sangerne og Kenania, den øverste når de gjaldt bæringen som ble utført av sangerne, men David hade en efod av lin på sig. Og alle israelittene førte Jehovas paktsark opp med gledesrop og med hornlyd og med trompeter og med cymbaler, og spilte høyt på strenginstrumenter og harper. Och det skjedde da Jehovas paktsark kom så langt som til Davidsbyen, at Mikael, Saul's datter, så ned fra vinduet og fikk se kong David springe omkring og feire begivenheten og hun begynte å forakte ham i sitt hjerte.